Не вростаніє, звісно, але все це так навально впало на нього, що годі було відбутися незначними жартами. Та ще ніч, на одну мить, він забув у свою творчість і свою велику місію. Бачите, йому захотілося людського щастя. Тоді біжи, обміняй святі, творчі години завтрашнього ранку, коли почуватиметься Богом на пелюшки, фікуси і тепле тіло під боком. Чому ж ти стоїш? Ще не пізно. Вона забуде твою недавню промову, як і ти забудеш викарбовані в серці слова, що за них так дорого заплатив 400-денним гниттям у Терехівці. Якщо не бути генієм, краще не існувати, частіше повторювати найкращий спосіб боротьби з власними слабкостями. Він заходив до редакції, рішуче стиснувши зуби, «Життя – це боротьба найперше з самим собою». Уже потім з оточенням. Оксанка прокинулася десь після 12-ї, закомизилась і не здалась на жодні Андрієві зацицькування. Давай я переповию та погодую, хоч і ранувато, але, може, потім довше поспить, рівним голосом сказала дружина, ніби зовсім не спала. Можна просити, а дві кімнати з кухнею. А в райцентрі з квартирами вельми скрутно, але в редакції сімейних претендентів немає, а райком будує. Десь під осінь будинок здаватимуть. Якщо гуляй вітер, захоче одну квартиру, виб'є. А можна ще привезти з села її матір. І ненароком похвалитися редактору. Мовляв, дивіться, як живемо. Троє дорослих і дитина в одній кімнаті, і 30 карбованців щомісяця і дружина лише з вересня працюватиме. Гуляй Вітер сентиментальний поза своєю діловитістю. Він любить опікувати. А ще краще секретаря райкому при нагоді завести до себе, адже доводиться їздити з ним у села. Ось їдемо мимо, а я кажу, водички не бажаєте випити? Ні, не годиться. Краще б кваску, теж примітивно як каже Іван Кирилович. Ага, я скажу секретареві Дмитро Семеновичу, в мене донька, п'ятий місяць, таке мили, недавно села привіз, хочете подивитись? Секретар, припертий до стіни, не зможе сказати, що не хоче дивитися на Хаблакову доньку, що йому це не цікаво. Хіба вже дуже ніколи тоді іншим разом, коли мимо їхатимемо з тим же запитанням. І ось ми заходимо, Марта демонструє нашу доньку, а в кімнаті тіснява, задуха. Мати її теж тут, ще для враження Христинівну запросити. Марта починає дипломатичну розмову, як, мовляв, важко з дитиною в такій крихітній кімнатці. І секретар вимушений буде обмовитись. «Потерпіть кілька місяців, закінчуємо будинок». Тоді я хапаюсь за ці слова, біжу до гуля вітра. Гуляй, вітер біжить у райком і каже, перший пообіцяв хаблакові квартиру в новому домі. Треба вдисти до списку. Як усе кругло і гарно, наче пописаному. А це лише одна з комбінацій, їх можна придумати безліч. Головне, щоб тебе не спиняли жодні етичні норми, моральні принципи. Їх вигадали професори, що мають багатокімнатні квартири. А в кого немає навіть кімнати, треба лізти на пролом. «Не постукаєш, не відчинять!» «Хто не вельми соромився, коли виписували призначення, той нині працює в місті!» «Ех, коли б вернути час розподілу, він би вже не ховався за спини, очікуючи, коли його покличуть та скажуть, ось що лишилося, вибирайте!» «Він би розштовхав їх ліктями, горло перегриз!» Андрій Сидорович не впізнавав себе. «Виявляється, найважче ступити перший крок». А варто сказати, гуляй вітру, що його вуличний песик високої породи, варто один раз переступити через себе, зрадити себе, заплющити очі та притуптати власну совість, як ланцюг, вид далі ланка за ланкою, і бубличок за бубличком до кінця. Це не криниця з корбою, тільки випустиш з рук, відро потягне вниз, корба крутнулась, потім ще раз швидше, швидше, корба стогниться, мри нахитається а відро у темне густе провалля, кудись зазирнути страшно. Але Хаблак зазирав. З цікавістю і острахом дивився в прірву, що відкривалося перед ним».